Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика світової фантастики вперше українською. Гаррі Гаррісон, сага про машину часу. Частина 7. Розділ 13. Сірий мовчазний світ здавався похмурим та гнітючим. Туман заглушав усі звуки, поглинаючи їх. Він немов злизнув усі фарби, і океан, що розкинувся перед мандрівниками, не було видно доти, доки хвиля, що набігла, не розбилася піною на піщаному березі біля їх ніг. Вантажівка, що стояла за десять футів, здавалася просто темною плямою у сірій млі. «Спробуй, ну, і іще раз!» – сказав Барні, напружуючи зір і марно намагаючись проникнути крізь сиру завісу і мли поглядом. Далас із такої нагоди вбраний у величезне чорне пончо та креслатий стецонівський капелюх, Підняв балон із вуглекислим газом та встановленою на ньому сиреною і відкрив клапан. Траурне ревіння сирени понеслось над водою, відлонюючись у їх вухах навіть після того, як клапан було закрито. «Ти чув?» – раптом запитав Барні. Делос нахилив голову і прислухався. «Та начебто нічого, тільки хвиль шумлять». «Я готовий заприсягтися, що чув хлюпотіння весел. Давай но ну, спробуємо іще раз. За хвилину. Слухай уважно!» Сирена заревіла знову. Барні рушив до армійської вантажівки з брезентовим верхом і зазирнув у кузов. «Що там? Жодних змін?» – запитав він. Еморі Блестет, не відриваючись від радіопеленгатора, заперечливо похитав головою з вдягненими на неї навушниками. Він повільно повертав руків'я, яке керувало антеною радіопеленгатора. Антена повернулася в один бік, тоді в інший. Еморі підняв очі і постукав пальцем по показнику біля основи антени. «А скільки я можу судити?» – сказав він. «Корабель не рухається. пеланг не змінюється. Напевне, вони чекають, поки розійдеться туман». «А на який вони відстані від берега?» – нетерпляче запитав Гендріксон. «Барні, май совість. Я тобі сто разів казав, що за допомогою цього приладу я можу визначити напрямок, але аж ніяк не відстань. Сила сигналу відповідача також мені нічого не каже». «Може бути одна миля, а може бути десять, двадцять. Я можу сказати тільки одне. Відтоді, як ми вперше почули сигнал три дні тому, рівень піднявся, отже вони наблизилися». «Ну, гаразд. Можна сказати, ти мене переконав. Отже, цього ти сказати мені не можеш. А що ж ти можеш мені сказати?» «Те ж саме, що й раніше». Корабель відплив із Гренландії вісімнадцять днів тому. Я переставив гірокомпас і спрямував його на протоку Белайл. Замінив батареї, увімкнув відповідачі, перевірив, чи працюють усі прилади. Ми ж самі бачили, як вони відпливали. «Все так, тільки ви із Єнсом Ліном казали мені, що подорож триватиме чотири дні», сказав Барні, нервово покусуючи нігті. «Барні?» «Ми сказали, що плавання може тривати чотири дні, але якщо погода погіршується, міняється вітер або іще щось, то подорож триватиме набагато довше. Так воно і відбулося. Але ж ми почули сигнал відповідача. Отже, вони перетнули океан. Це було два дні тому. А що ти зробив для мене після цього?» «Послухай но мене, Барні». Еморі Бластет зняв навушники і повісив їх на шию. «Скажу тобі, як старий друг, ця подорож у Чесі зовсім не зробила тебе спокійнішим. Ми ж збиралися тільки відзняти фільм, так? Ми виконали свій обов'язок, ми навіть перевиконали, і ніхто не сказав жодного кривого слова, жодної скарги. Тому давай, ну легше. І сам не мордуйся, і людей не мордуй». «Ну, так. Напевне, ти маєш рацію», – відповів Бармі. «Більше, ніж будь-коли він був близький до того, аби вибачитися. Але два дні, ти і сам скоро зрозумієш, наскільки це багато. Ти абсолютно даремно турбуєшся. Суцільний туман, незнайомий берег, повний штиль. Вони просто не хочуть ризикувати. Їм немає жодного сенсу гребти до берега». Вони не знають, де він і що на них там чекає. Зараз, судячи із радіопеленгатора, ми перебуваємо у найближчій до них точці суходолу. Щойно туман підніметься, ми зможемо вказати їм напрям. «Ей!» – долинув із берега крик Далласа. «Я щось чую, вон там, вдалені!» Барні кинувся піщаним схилом до краю води. Далас стояв, приклавши долоню до вуха, і уважно прислухався. Тихіше, прошепотів він. Прислухайся, он там, у тумані. На мить запала повна тиша, і вони обоє виразно почули плескотіння весел. Ти мав рацію, сказав барні, а потім загукав іще голосніше. Гей, ви там, сюди. Далас теж приєднався до нього, закричав, геть забувши про сирену. І от у туманній млі з'явилася темна пляма. — Це човен, — сказав Далас. Його зазвичай тримають на палубі. Вони кричали і розмахували руками. Та раптом порив вітру розірвав туман, і стало видно човен і тих, хто у ньому сидів. Човен було зроблено із темних звіриних шкур. Троє індіянців із довгим чорним волоссям, що сиділи у ньому, були вдягнені у хотріні парки із відкинутими капюшонами. «Це не вікіни!» – сказав Далас, продовжуючи розмахувати правою рукою. «Хто це може?» Люди у човні, помітивши його рух, опустили круглі весла у воду, гальмуючи човен, а той, що на носі, теж змахнув рукою, і щось просвистіло у повітрі, щось спрямоване у Далласа. «Вони прикінчили мене!» З цим криком Даллас впав на пісок зі стрілою, що стерчала із грудей. Поруч із ним впала і сирена. Її клапан відкрився, і над водою пролунало похмуре ревіння. Почувши цей звук, люди у човні почали відчайдушно гребти у зворотньому напрямку і за декілька секунд зникли в тумані. Із цієї миті, коли човен з'явився, і до того моменту, коли він зник, минули буквально лічені секунди. Барні стояв приголомшений тим, що відбулося, оглушений ревінням і нічого не розуміючи. Сирена заважала йому зосередитися, тож барні довелося нахилитися і вимкнути її, перша, ніж він повернувся до Далласа, який лежав на піску і здавався вбитим. «Висмикне з мене цю штукенцію!» – раптом сказав Дала тихим голосом. Е, ні, я щось пошкоджу, і це тебе вб'є. Я не можу!» «Це не настільки страшно, як видається. Однак спробуй висмикнути її, а не запхати глибше!» Тремтячими руками Барні взявся за дротик і потягнув. Той легко піддався, але потім заплутався в одязі Далласа. Тож Барні довелося впертися і смикнути щосили. Дротик залишився у нього в руках, вирвавши величезний клапоть прогумованої матерії з Пончо Даласа. Той негайно сів, підняв Пончо і розстебнув куртку та сорочку. «Ге, ти тільки наглянь! Сказав він, показуючи на велику червону подряпину вздовж ребер. І ще два дюйми вправо, і мені влаштували б вентиляцію. Коли я ворушився, цей гак на наконечнику впивався мені в тіло, і здавалося набагато гірше, ніж насправді. Він обережно торкнувся пальцем до гострого зубця, що відходив вбік від кістяного наконечника. Гей, що у вас сталося? Крикнув Еморі, збігаючи піщаним схилом. «Що це? Де той човен?» Далас підвівся і заправив сорочку в штани. «Ми встановили контакт із місцевим населенням», – пояснив він. «Схоже, це індіанці або же скимоси, Або хтось іще, хто прибули сюди раніше вікінгів. Ти поранений? О, не смертельно. На цій стрілі не було мого імені». Він посміхнувся і уважно оглянув дротик. Відмінне балансування і добре оброблена кістка. Мені все це не подобається, сказав Барні, виймаючи із кишені підмоклу цигарку. Хіба у нас мало неприємностей і без цих індіанців? Лишається тільки сподіватися, що вони не дістануться до корабля вікінгів. «А я якраз навпаки бажав би, аби це сталося», – із мстивою насолодою сказав Далас. «Не думаю, що вони поторбували Ботара чи завдали йому якоїсь шкоди». «І я що хотів вам сказати», – втнувся до їх мови Еморі. «Із пагорба, де стоїть вантажівка, видно, що туман розвіюється. У просвітах є сонце». Ну нарешті...» Сказав Барні, затягуючись промоклою цигаркою, яка зашкварчала Щойно сонце з'явилося на небі, воно швидко розсіяло туман До того ж із заходу подув вітер Десь через півгодини туман зник зовсім За милю від берега вони побачили кнор-отара Барні ледь стримав усмішку Чуєш, посигнально їм цією штуковиною Сказав він Даласу, вони подивляться в наш бік і швидко побачать вантажівку. Далас відкривав і закривав клапан сирени, доти, поки вона пискнувши не замовкла зовсім. Втім бажаного ефекту було досягнуто. Вони чітко побачили, як велике вітрило почало зменшуватися, потім після повороту знову збільшилося, і біля носа корабля з'явилася біла смужка піни. Жодних слідів човна зі шкір видно не було. Здавалося, він зник так само, як і з'явився, із туманом. За декілька сотень метрів від берега Кнор повернувся і ліг у дрейф. Послаблене вітрило заполоскалося за вітром. Люди на борту Кнора розмахували руками і волали щось незрозуміле. «Давай сюди!» – кричав Барні. – «До берега!» «Чому вони не пристають, а?» «Ну, треба думати, вони мають на те причини», – сказав Еморі. «Небезпечні підходи чи щось іще?» «Ну, а як же вони тоді вважають, я зможу дістатись до їх корабля?» «Можливо, попливемо?» – сказав Даллас. «Чуєш ти, жартівник?» «Слухай, а може відправити тебе на надувному човні?» «Дивіться, – зауважив Еморі, – у них на палубі іще один човен». На палубі дійсно виднівся човен. Двадцятифутова копія Кнора, проте вікінги спускали на воду іншу посудину. «Це щось знайоме», – пробурмотів задумливо Далас. Примружившись, Барні придивився до того човна і сказав. «Ти знаєш, а ти абсолютно правий. Він як дві краплі схожий на човен, у якому припливали червоношкірі». У човен, який похитувався на хвилях, спустилися двоє людей і почали гребти до берега. Отер сидів на носі і привідно помахував їм веслом. За декілька миттєвостей човен вткнувся носом у пісок, і вони вийшли на берег. — Ласкаво просимо до Вінланда, — сказав барді. Ну, і як поплавали? — Берег тут негодящий. Немає трави для тварин, немає дерев. — сказав претензійно Атар. — Ти знайшов гарне місце? — Так, чудове. Далі, за декілька миль. Саме те, про що ти просив, ну, то були якісь пригоди під час плавання. Вітер весь час в інший бік. Ми плевли дуже повільно. Багато плаваючого льоду і тюленів. А ще ми бачили двох варварів. Вони полювали на тюленів і спробували втекти. Але ми їх наздогнали... І коли вони кинули в нас дротики, ми їх вбили. З'їли їх тюленів. І забрали їх човен. А, я розумію, що ти хочеш сказати. Ми тут нещодавно зустріли їх родичів. Ну то де це гарне місце, про яке ти казав? Дивись, пливеш вздовж берега, потім повертаєш за мис і пройдеш повз острови. І його не можна не помітити. Та ось, чуєш, Візьми із собою Еморі, і він покаже тобі дорогу. Е, ні, ні, ні, тільки не мене. Еморі виставив перед собою руки, немов відштовхувався від чогось і позадкував. Щойно я дивлюсь на човен, мене уже нудить. Варто мені три хвилини побути у морі, і мій шлунок вивертається на виворіт. Я просто труп, та й годі. Дала за солдатською звичкою не любив великі неприємні розмови. Коли Барні повернувся до нього. Він вже був на півдорозі до вершини пагорба. «Я водій», – сказав Далас, – «чекатиму вас у кабіні». «От вони, службовці, віддані і вірні», – холодно зауважив Барні. «Я все зрозумів, хлопці. Можете не повторювати». «Окей, Еморі, скажи водію, нехай вирушає у табір. Ми спробуємо прибути на корабель якнайшвидше». Випустимо людей отара на берег і, можливо, у недалекому майбутньому знову розпочнемо зйомки. Розбуди, джино, Скажи, нехай він залізе на пагорб, на ту саму точку, яку ми вибрали, і починає зйомки корабля, щойно він з'явиться у протоці. І подбай про те, аби на місці висадки знищили всі відбитки автомобільних шин. Все буде зроблено, Барні. М -м, повір, я б із задоволенням вирушив замість тебе, але я і плавання... «Мій шлунок? Та я зрозумів. Рухайтеся, рухайтеся!» Залізаючи у човен, Барні промочив ноги. Вода була настільки холодною, що йому почало здаватися, ніби у нього ампутовані кінцівки нижче колін. Човен, тюленя чи шкіри, натягнуті на дерев'яну раму, хитався, погрожуючи перекинутися від найменшого руху. Він стрибав на воді немов величезний водяний жук. Барні довелося сісти на дно і вхопитися руками за борти, аби втримувати рівновагу. Коли їм нарешті вдалося досягти Кнора, він ніяк не міг вилізти із човна, що розхитувався, і перебратись на високий борт корабля. Аздок і чиїсь сильні руки не підхопили його під пахви і не витягли на палубу, як дитину. «Ханану! Сідустул Хардатикін!» – гиркнув Отар. «До роботи! Небагато лишилось!» І його люди з веселими вигуками почали розвертати корабель, готуючи його до останнього етапу плавання Барні Гендріксон завбачливо рушив на корму, аби у поспіху його не затоптали Моряки повертали довжелезну колоду, прикріплену до нижнього кінця вітрила І під пронизливі крики жінок відкидали важкими чоботами кіз, які траплялися їм під ноги Вируюча палуба нагадувала жваве сільське подвір'я. Посеред цієї метушні одна із жінок, схилившись над дерев'яним відром, доїла корову. Коли війнув вітерець, Барній відчув запах парного молока. Нарешті метушня поступово скінчилась. Худоба повернулася до своїх справ. Хтось ліг спати, хтось продовжував жувати. Попутний вітер не лише надимав величезне вітрило, а й приносив із корми на ніс різноманітні запахи. Отож, повітря на кормі було доволі чистим і свіжим, а от на іншій частині корабля – не дуже. Форштевень із шипінням врізався у довгі пологі вали Атлантичного океану, і вздовж бортів корабля проносилася хвиля. Легенький, як корок Кнор, був надійним і практичним судном. Море було для нього рідною стихією. «Ну, здається, гарне місце», – зауважив отар, легким дотиком руки вирівнюючи стерно Кнора та вказуючи іншою рукою на берег, де уже було видно дерева та плями галявин. «Чекайно, хайно ми обігнемо мис», – сказав йому Барні. «Там іще краще». Корабель проходив повз групу островів, розташованих у гирлі затоки. Тварини, відчуваючи землю і запах свіжої трави, щинили галас. Бик зі зв'язаними ногами, прив'язаний до палуби, почав тягти за мотузкою і зарвів. Жінки забалали від радощів, а чоловіки заспівали. Плавання добігало кінця. Місце дійсно здавалося причудовим. А коли перед ними відкрилася затока із високими деревами на пагорбах, які здіймалися назустріч небу і яскраво-зеленою весняною травою на лузі біля струмка, то навіть Барні відчув їх хвилювання. Також він, звісно, помітив маленьку темну пляму на вершині пагорба. Це джино зі знімальною камерою. Побачив джип на схилі і пригадав про фільм. Він заховався за борт Кнора, і лишався на колінах Доти, доки не вдягнув на голову рогатий шолом вікінгів, який висів неподалік від нього. Тільки після цього він дозволив собі випростатися, і його стало видно із берега. Отар вів свій корабель, не спускаючи вітрила. Він спрямовував його просто до гирла струмка. Всі, хто були на борту, волали від збудження. Нарешті форштевень Кнора подряпав піщане дно, Корабель здійнявся на хвилі, проплив ще трохи, знову торкнувся дна і завмер на місці. Забувши про все ще підняте нижнє вітрило, команда і пасажири пострибали у хвилі прибою і, сміючись від радощів, побрали водою до берега і до лугу по обидва боки струмка. Отар, який одним із перших зістрибнув з кнора, вирвав величезний жмут високої коліно трави, Понюхав її, притис до обличчя, і навіть пожував. Дехто із вікінгів катався по землі, відчуваючи тваринне задоволення від відчуття твердої поверхні після багатьох днів, проведених на хисткій палубі корабля. «Чудово!» – крикнув Барні. «Тобто просто чудово! Висадка у Вінланді після довгих місяців плавання! Перші поселенці у новому світі! Вражаючі кадри!» «Справді, історичні кадри!» Він пробрався поміж збожеволілими тваринами на ніс корабля і встав так, аби оператор чітко побачив його. Махнувши рукою, він заволав «Досить, Джино! Спускайся сюди!» Навряд чи його голос було чути, але жест був вельми виразний. Джино виліз із-за камери, махнув йому у відповідь а потім почав вантажити камеру у джип. За декілька хвилин джим, розкидаючи каміння, уже мчав берегом. Барні зістрибнув із корабля у воду і побіг йому навперейми. «Стій!» – крикнув він Даласу, який вів машину. «Розвертайся і поїдь на інший берег. Просто навпроти гирла струмка. А ти, джино!» Встанови камеру на вершині і знімай, як корабель заходить в затоку. Знімай його наближення. Людей, які стрибають із палубу воду і біжать просто на камеру, обтікаючи її зліва і справа. Так, це була приголомшлива сцена, коли вони стрибали із корабля, сказав Джино. Я буду готовий за 10 хвилин. Відверто кажучи, думаю, тобі знадобиться більше часу, аби це все знову зафіксувати. «Ей, но, ну, чекай!» – гукнув він до Далласа, який вже увімкнув мотор і почав розвертати джип. «Мені потрібна твоя пляшка!» «О, яка ще пляшка?» – на обличчі у Далласа відбилося щире здивування. «Та пляшка, яку ти завжди тягаєш із собою!» «Ну, гаразд, годі дурня клеїти! Я тільки беру її в борг! Увечері отримаєш нову!» Каскадир із видимим небажанням витяг з-під сидіння джипа почату пляшку віскі із чорною наклейкою. «Так-так», – холодно зауважив Барні, – «хтось вже запхав свої лапи у приватні володіння». «Ну, це чисто випадковість, містер Гендріксон. Мої візки просто скінчилося. Я, я заплачу. А я гадав, ніхто, крім мене, не має ключа від сховку». «Чого тільки люди не навчаться у тій армії?» «Ну, гаразд, до справи!» На цих словах він запхав пляшку у внутрішню кишеню куртки і рушив назад до отара, який, стоячи навколішки на березі струмка, пив воду. «Ну жбо, заганяй усіх назад на корабель», – сказав Барні. «Ми хочемо знову зняти висадку і цього разу зблизька». Отар здивовано глипнув на барні, закліпав очима витер тильним боком долоні воду, що стікала із його бороди. Про що ти кажеш, барні? Усі такі щасливі, вони знову на березі. Вони не захочуть повертатися на кнор. Захочуть, якщо ти їм накажеш. А чому я маю наказувати таку дурню? Це ідіотська думка. Ти накажеш їм? тому що ти знову на зарплаті, а ось твій аванс. І з цими словами він простягнув пляшку отару. Той широко, щасливо, по-дитячому посміхнувся і підніс її до губ. І доки вікінг заковтував віскі, Барні зміг пояснити йому, що потрібно робити. Навіть отару нелегко було загнати людей назад на корабель. Зрештою він втратив терпіння і вклав одного із чоловіків сильним ударом в груди. Тоді повернув двох жінок з тусанами у потрібному напрямку. Після цього, незважаючи на буркотіння та скарги, люди піднялися на палубу і розібрали весла. Далі все було просто. Зусилля, які знадобилися для того, аби зняти кнор з мілини, згасили залишки заколоту. Щойно камеру встановили на пагорб. Барні відразу ж відправив джип назад у табір. Іще до того, як корабель взяв зворотній курс і знову підняв вітрила, джип повернувся, навантажений ящиками пива, коробками сиру та законсервованою шинкою. «Викладайте все це приблизно ярдів за десять позаду камери. Причому зробіть купу достатньо високою, аби вони могли бачити продукти здалеку. Відкрий шинку». «Нехай вони знають, що це таке! Так, і дайте мені банку о, шинки і пляшку пива!» «Он вони йдуть!» — гукнув Джино. «Господи, який чудовий кадр! Абсолютно приголомшливий!» Повним ходом Кнор мчав за токою. Він швидко наближався до камери, аж поки величезне вітрило не закрило половину неба. Наступної миті із Кнора врізався у гирло струмка, піднявши хмару бризок. Барній, який не був впевнений, що ентузіазму скандинавів вистачить і на другу висадку, вирішив не ризикувати. Він підняв над головою шинку із пивом і вигукнув щосили. Оль, свина йот, оль ок остр! Ель, свинина та ель для вас! Ці слова справили миттєву приголомшливу дію. Після трьох тижнів плавання, у якому єдиною їжею були сухарі та в'ялена риба, Мореплавці заревіли, заволали від захвату. Цього разу ентузіазм був такий самий, якщо не більший, аніж під час першої висадки. Люди, збиваючи одне одного із ніг, мчали по поясу воді до берега і пробігали повз камеру, аби дорватися до їжі та питва. «Стоп!» – сказав Барні. – Але поки що не йди. Щойно вони покінчать із їжею, і я хочу, аби вони вивантажили домашню худобу. Знімеш це!» Підійшов Отар. В одній руці у нього була спустошена банка від шинки, а в іншій – пляшка. «Ну то як?» – запитав барні. «Підійде це місце для поселення?» Отар подивився навкруги і кивнув йому зі щасливою посмішкою. «Я, я, Готт!» год!" сказав він. «Гарна трава, гарна вода, багато дерев для палива і багато гарної деревини он там на продаж». «Риба, полювання. Чудове місце. А де Гудрід? Де всі інші?» «А, сьогодні вихідний день», – сказав йому Барні. «Вони всі на Санта-Каталіні. Вільний день зі збереженням платні. Свято, пікнік. «А чому свято?» «Тому що я щедра людина. І я люблю, коли всі щасливі. Але ж до вашого прибуття ми і так нічого не могли робити». До того ж, це зберігає для студії гроші. Я три тижні чекав тут на ваше прибуття всього з декількома людьми. Решта будуть відсутні тільки один день. Хочу бачити гудріт. Ти хочеш сказати слайді? Ну, я вважаю, що вона теж буде рада побачити тебе. Так, минуло так багато часу. Ти поціновувач примітивних насолото тари. Принаймні, спочатку закінчи зі своєю шинкою і не забувай, це історичний момент. Ти щойно вперше ступив на землю нового світу. Ти псих, Барні. Це старий світ, тільки місце називається Вінланд. Так, да. і тут дуже гарні дерева. І я ніколи не забуду цих історичних слів, сказав Барні. Розділ чотирнадцятий. Ой, щось я сьогодні дуже погано почуваюся, поскаржилася слайті, розтібаючи величезну позолочену пряжку на своєму паску. М -м, мабуть, це повітря чи клімат, або щось накшталт цього. Гм, звісно, щось накшталт цього. Єхидно сказав Барній із повною відсутністю співчуття у голосі. — Повітря, так, звісно. Це ніяк не може бути наслідком вашої вчорашньої пиятики із вікінгами на березі, де ви смажили на вогнищах молюсків устриць і вижлуптили шість ящиків пива. Слайті промовчала. Проте її зазвичай свіжа рожева шкіра раптом набула зеленкуватого відтінку. Барній витрусив іще дві пігулки на долоню, яка вже була майже повна ліками, і простягнув їй. «Ось, ковтай ці ліки, а я зараз принесу тобі склянку води». «Так багато», – ледь чутно запротестувала Слайті. «Я не зможу стільки ковтнути». «А доведеться, Любонька, адже на нас чекає цілий день зйомок. Ці пігулки...» Випробувані ліки лікаря Барні Гендріксона від похмілля. Їх застосовують наступного ранку після свята. Аспірин від головного болю, драмамін від нудоти, бікарбонат від печії, бензадрин від пригніченого настрою і дві склянки води для ліквідації зневоднення організму. Діє безвідмовно. Поки Слайті чавилася пігулками, у двері постукала секретарка Барні, і він дозволив їй увійти. «Ти виглядаєш доволі свіжо», – зауважив Барні. «О, я не виношу молюсків, тому лягла спати раніше. У мене до вас кілька питань». Вона простягнула йому папірець із питаннями і почала водити пальцем по списку. «Отже, так, це питання по артистах, це по дублерах, оператори». Так бутафорний відділ запитують, чи потрібна кров на кинджалі. Звісно, потрібна. Ми ж знімаємо справжній історичний фільм, а не казку для дитячого ранку. Він встав і поправив одяг. Ходімо, слайки. Я прийду за хвилинку, простогнала вона помираючим голосом. Десять хвилин і жодної секунди більше. Ти знімаєшся у першій сцені. Був ясний день. Сонце вже звелося над гірським хребтом за їхньою спиною і висвітлювало поселення, відкидаючи довгі тіні від колиб та сараїв, вкритих дерев'яною корою. Норвезькі поселенці вже почали свій робочий день, і цівка синього диму підіймалася із дірки даху найближчої халупи. «Ну що ж, сподіваюся, отар у кращому стані, ніж наша героїня» сказав Барні, вдивляючись у водну гладінь. «Подивися, но, Беті, он там ліворуч від острова. Це камінь чи човен?» «Я залишила свої окуляри у трейлері містера Гендріксон». «Хм, схоже, це таки моторний човен. Він наближається. Ну що ж, дійсно, час їм повертатися». Бетті довелося майже бігти, аби не відстати від Барні, який широкими кроками спускався схилом пагорба вниз до берега. Тепер човен було вже чітко видно і навіть чулось стукотіння мотора, що линуло над затокою. Більшість кіношників уже зібралися біля Кнора. Джино встановлював камеру. «Здається, дослідники повертаються додому», – сказав він, звертаючись до Барні – і вказуючи на човен, що наближався. «Сам бачу. Я подбаю про них, тож нехай інші готуються до зйомок. Після того, як я із ними порозмовляю, ми відразу ж почнемо знімати перший добль першої сцени». Барні чекав наближення човна, стоячи біля самої води. Текст сидів в кінці човна біля підвісного мотора, а Єнслін на носі. У обох відросли чорні бороди. Вигляд вони мали доволі пошарпаний. «Ну?» – запитав Берні, не дочекавшись, поки човен досягне берега. «Що там нового?» Єнс Лінн сумно похитав головою. «Нічого!» – сказав він. «Абсолютно нічого уздовж цього берега. Ми йшли дуже далеко, наскільки нам дозволили запаси бензину і не зустріли жодної живої душі». «Але ж це абсолютно неможливо. Я бачив цих індіанців на власні очі. а Гаотар навіть вбив двійко. Вони повинні бути десь поблизу». Єнслін вийшов на берег і потягнувся. «Повірте, мені хочеться відшукати їх не менше, ніж вам, адже це унікальні можливості для наукових досліджень». Конструкція їхніх човнів і різьблення на кистяному накінечнику стріли дають підстави вважати, що ці індіянці належать до майже невідомої культури дорсетського мису. Ми майже нічого не знаємо про це плем'я, лишилося тільки декілька уривчастих відомостей, які знайдено під час археологічних розкопок, і почерпнуто зі скандинавських саг. І наскільки нам відомо, останні представники цієї культури зникли наприкінці одинадцятого століття. Знаєте, док, вони не стільки цікавлять унікальні можливості для ваших наукових досліджень, скільки унікальна можливість для мене закінчити зйомку цього клятого фільма. Для картини нам потрібні індіанці. Де вони? Ну, нам вдалося виявити декілька стоянок на березі. Але всі вони були покинуті. Дорсецьке плем'я є кочовим. Індіанці більшу частину часу мандрують. Вони йдуть за стадами тюленів і за косаками тріски. Я гадаю, у цю пору року вони перекочовують далі, на північ. Напружуючи усі сили, Текс витягнув ніс моторного човна на берег, а тоді всівся на борт. Звісно, не мені вчити дока його справі, але запопони. презирливо фиркнув Янслін. Текс відкашлявся і сплюнув у воду. Було очевидно, що із цього питання вони вже раніше сперечалися і розійшлися в думках. Ну, то в чому справа? Кажи, наказав барні. Текс почухав чорну щетину на підборідді і заговорив доволі неохоче. Ну, розумієте. Загалом док має рацію. Ми не побачили нікого і нічого, окрім слідів старих табірних стоянок і куп тюленячих кісток. Однак, я думаю, вони були десь поруч, неподалік. Вони вище стежили за нами. Це зовсім не важко. Гурки цієї косарки чути за добрих п'ять миль. Якщо ці червоношкірі мисливці на тюленів, як стверджує док, та вони запросто могли сховатися, почувши наше наближення, і ми ніколи їх не знайдемо. Я гадаю, саме так вони і зробили. «А чи вдалося вам виявити якісь докази для цієї теорії?» – запитав Барні. Зробивши нещасне обличчя, Текс засовався на місці, а потім насупився. «Ну, тільки я не хочу, аби з мене сміялися», – сказав він. Барні відразу ж згадав про заслуги Текса як інструктора з рукопашної сутички і сказав, «Повір, мені ніколи і на думку не спаде Тексе сміятися над тобою». Він сказав це, до речі, абсолютно щиросердно. «Ну, тоді ось що. Коли я воював у Азії, ми, ми мали таке відчуття, коли за нами стежать. 50% випадків це так і було». Бах! І постріл снайпера. Мені знайоме це відчуття. Отож, коли ми висаджувалися на берег, воно мене охоплювало. Присягаюся. Вони були десь поруч. Берні поміркував, похрускотів пальцями і сказав. Ну що ж, в принципі, я гадаю, ти маєш рацію, але... «Я ніяк не бачу, як це може нам допомогти. Порозмовляємо про це за ланчом. Можливо, вигадаємо щось слушне. Нам просто позаріз необхідні ці індіянці». Зйомки першої сцени йшли через пень колоду, у чому, можливо, був Венен Барні. Він ніяк не міг змусити себе зосередитися. Хоча все мало йти гладко, тому що в основному знімалися дії». Персонаж Орлух, якого грав Вальде Карло, найкращий друг Тора і його права рука. Але він таємно закохується у Гудрід, а та боїться поскаржитися на це Тору, бо не бажає заподіяти йому горе. Однак пристрасть Орлуга дедалі зростає, і оскільки Гудріт сказала, що вона не полюбить іншу людину, доки живий Тор, то він засліплений коханням до Гудрід, у нападі божевілля намагається вбити Тора. Він ховається за кораблем і накидається на Тора, який проходить повз. Той спершу не вірить своїм очам. Однак, коли Орлух ранить його у руку, розуміє, що відбувається, і тоді, діючи лише однією рукою, беззбройний Тор вступає у сутичку із Орлухом і вбиває його. «Ну досить!» – прохрипів нарешті Барні – в якого почало закінчуватися терпіння. «Ми знову зіграємо цю сцену, і цього разу мені б дуже хотілося, аби все пройшло добре, аби ви пам'ятали свої репліки і все інше, тому що у нас добігає вже до кінця кров для кинжела і майже не лишилося чистих сорочок. Всі на місця! Орлух, ти стоїш за кораблем! Тор, ти йдеш до корабля вниз берегом! Мотор, камера!» Отар пішов, провалюючись у пісок, і коли з-за корабля вистрибнув де Карло, зміг навіть зобразити на обличчі здивування. «Це ти, Орлох, почав він дерев'яним голосом. «Що ти тут робиш? Що?» «Великий Одін, дивіться!» «Стоп!» – заволав Барні. «Цього немає в тексті, Отари! Невже ти не можеш запам'ятати декілька слів?» Раптом він замовк, вступившись туди, куди показував Отар. За острова одна по одній вислизали маленькі чорні цятки і безгучно рухалися у напрямку до берега. «Мечі! Сокири!» – наказав Отар і кинувся шукати зброю. «Почекай, почекай, Отаре!» – зупинив його барні. «Не треба зброї і не треба бійні. Спробуємо встановити із ними дружні стосунки». Можливо, станемо з ними торгувати. Не забудь, це мої потенційні статисти, і я не хочу їх залякувати. Текс, а ти, про всяк випадок, тримай револьвер на подготові. але не на виду. Якщо раптом вони почнуть бійку, ти її зупиниш. І з задоволенням, подав голос Текс. Але не вздумай сам починати, зрозумів? Це наказ. Джино, ти її знімаєш? Так, повним ходом. Якщо ти розпорядишся прибрати зі сцени представників ХХ століття, то я зніму підхід і висадку. Одним словом, все». «Ви чули, що він сказав? Давайте на всі в бік, швидко!» «Лін, швидко вдягай одяг вікінга. Підеш із ними на берег і будеш перекладати». «Але як же я буду перекладати? Адже я не знаю жодного слова їх мовою. Вона взагалі нікому відома. «Нічого, навчишся». «Ти перекладач, отже перекладай! Нам знадобиться білий прапор або щось таке, аби продемонструвати наші мирні наміри!» «У нас є білий щит!» – гукнув робітник із бутафорського відділу. «Підійде! Давайте його отару!» Наблизившись до берега, човни сповільнили хід. Їх було усього дев'ять, у кожному сиділо двоє або троє людей. Вигляд у них був насторожений. В руках вони стискали списи і короткі луки. Проте було схоже, що вони не збираються нападати. Кілька норвезьких жінок підійшли до берега подивитися, що відбувається, і, здається, їх присутність підбадьорила людей у човнах. Вони підійшли ще ближче. До групи зустрічаючих приєднався Єнс що поспіхом зашнуровував шкіряну куртку. «Порозмовляй з ними!» – сказав Барні. Тільки стій десь позаду Тара, аби здавалося, що це він веде переговори. Дорсецькі індієнці підпливли ближче, погойдуючись на хвилях. Почулися гучні крики. «Ми витрачаємо на це масу плівки!» – зауважив Джино. «Продовжуй знімати! Завжди можна вирізати те, що не потрібно!» «Перестав камеру, аби зняти з зручнішої позиції, коли вони висадяться, якщо вони взагалі висадяться!» «Нам потрібно якось заманити їх на берег. Можливо, запропонувати щось у обмін». «У всіх вестернах», – сказав де Карло. «Їм пропонували рушницю і горілку». ей, ей, жодної зброї у обмін», – заперечив Барні. «Ці хлопці і так вправно справляються із тим, що мають». Барні озирнувся, намагаючись підстьобнути свою уяву, і раптом побачив кут похідної кухні, що виглядала з-за будинку Атара, найбільшої із земляних будівель у цьому поселенні. Хм, а це думка, пробурмотів він і попрямував до кухні. Притулившись плечем до стіни, Клайд Роулстон писав щось на клаптику паперу. А я гадав, ти разом із Чарлі займаєшся додатковими діалогами, сказав Барні. Я виявив, що робота над сценарієм заважає моїм віршам, тому вирішив знову повернутися до куховарства. — Молодець! Справжній митець! Скажи, що у тебе є смачненького? — Кава, чай, пиріжки, бутерброди із сиром. Все як завжди. — Навряд чи червоношкірі клюнуть на такий асортимент. — Що маєш іще? — Ну, морозиво, десерт. — О. «Ось це те, що треба! Давай, ну, накидай його в один із горщиків вікінгів, а я зараз пришлю за ним когось. Я впевнений, ці хлопці такі ж ласуни, як і усі люди!» Морозиво подіяло. Слайті винесла галон ванільного морозива на берег, де вже стояли у воді індіанці, все ще побоюючись вийти на сушу. Вона з'їла декілька ложок сама почавши ополонником накладати морозиво їм просто ускладені ковшиком долоні. Важко сказати, що саме спрацювало. Чи то гормони слайті, чи то морозиво, але вони вийшли на берег, витягли свої шкіряні човни і змішалися зі скандинавами. Барні зупинився у тому місці, де він не заважав зйомкам і уважно роздивлявся індіянців. «Вони більше схожі на ескімосів, аніж на індіанців», – пробурмотів він про себе. «Однак встромити йому зачіски декілька пір'їн, розмалювати писки і все легко виправиться». «Хоча у прибульців були пласкі обличчя і азійські риси обличчя, типові для ескімосів, але це були доволі великі та міцні люди, майже такі ж самі високі, як вікінги». Підшитим із тюленячих шкір одягом, розтебнутим через спеку, було видно бронзову шкіру. Розмовляли вони між собою швидко і високими голосами. Тепер, після висадки, здавалося, вони забули свої нещодавні страхи і з великим інтересом роздивляються нові для них предмети. Найбільше враження на них справив Кнор. Безсумнівно, це було вітрильне судно, проте... Незрівняно більших розмірів, аніж вони будь-коли бачили чи уявляли Барні покликав Єнсаліна Ну, то як справи? Вони згодні з нами працювати? Ти що, з глузду з'їхав? Мені здається, врахуй, я у цьому не певен Мені здається, що я знаю два слова їхньої мови «Унна» мабуть означає «так», а «хенне» ні «Чудово! продовжую в тому ж дусі! Нам знадобляться ці хлопці і багато інших для зйомок бойових сцен нападу індіанців!» Тим часом на березі індіанці та вікінги перемішалися. Уздовж води перші демонстрували другим стоси тюленячих шкір, що лежали у човнах. Найдопитливіші з прибульців вирушили подивитися на будинки – Уважно роздивляючися все, що їм траплялося на шляху, і схвильовано обмінюючись думками один із одним. Голоси у них були дуже тонкими. Один із індіанців, який все ще стискав у руці дротик із кам'яним наконечником, запримітив Джино, підійшов до нього і зазирнув в об'єктив камери, давши тим самим оператору чудовий крупний план. Але тут… Раптом почулося ревіння, а за ним перелякані пронизливі крики. Лух, що межував із лісом, перетнула корова. За нею біг бик, який, незважаючи на свої невеликі розміри, був дуже злим і небезпечним. Він здавався ще злішим через те, що був косооким. Зазвичай він ходив табором вільно, і його не раз проганяли від трейлерів знімальної групи. Тепер же він трусив головою і ревів. — Отере! — гукнув Барні. — Швидко вижене цю худобу, а то він налякає індіанців. Але Бик не просто налякав дорсецьких індіанців. Він вселив у них несвідомий первісний жах. Вони ніколи раніше не бачили такого страховиська, яке ревіло, хрипіло і било копитом. Вони буквально заціпеніли від жаху. Атар тим часом схопив довгу тичку, що валялася на березі, і з криком кинувся на бика. Бик зиркнув на вікінга, який біг на нього, вдарив копитом землю і, виставивши роги, перейшов в атаку. Атар спритно відступив вбік, обізвав бика негарним скандинавським словом і з розмаху вперіщив жердиною його в бік. Однак це не призвело до очікуваного результату. Замість того, аби розвернутися і знову напасти на свого мучителя, бик заревів і кинувся на дорсетських індіанців, явно вважаючи їх темні незнайомі постаті причиною метушні, що панувало у таборі. Індіанці заволали біжаху і почали втікати. Паніка виявилася заразною. Хтось крикнув, що варвари перейшли у атаку, і вікінги негайно скопилися за зброю. Двоє переляканих на смерть індіанців виявилися відрізаними від берега і кинулися до будинку Отара, намагаючись виламати двері. Отар кинувся на захист свого житла, і коли один із індіанців обернувся до нього із піднятим списом, вікінг завдав йому нищівного удару патиком по голові. Патик зломався навпіл і проломив водночас череп нещасного індіанця. За якісь 60 секунд все було закінчено. Бик, причина цієї паніки, перескочив через струмок і тепер мирно пасся на іншому березі. Човни із тюленячих шкур шаленими ривками мчали у відкрите море. Тут і там на березі темніли тюки із тюленячими шкурами, які забули індіанці. В одного із норвезьких слуг стріла встромилася у руку, а двоє дорсетських індіанців, включно із тим, що став жертвою Отара, були мертві. «Мадонна Міо!» Джино випростався, відійшов від камери і витер рукавом спітніла чоло. «Ну і темперамент у цих хлопців майже як у сицилійців!» Як по турному все вийшло!» – подав голос Єнслін. Він сидів, зігнувшись на піску, обома руками тримаючись за живіт. «Вони всі були налякані, як діти. Емоції дітей, а тіла дорослих чоловіків. Ось чому вони вбивають один одного. Через переляк!» «Зате в результаті буде чудовий фільм», – бадьоро зауважив Барні. «До того ж ми не маємо права втручатися у тутешні звичаї. А і з тобою що сталося?» Хтось в паніці штовхнув тебе у живіт? Ми не маємо права втручатися у звичай, це дуже смішно. Ви загублюєте життя цих людей задля своєї кінематографічної несенітниці, а потім, потім намагаєтеся уникнути наслідків своїх дій. Раптом його обличчя спотворилося гримасою болю, і він стіпив зуби. Барні глянув вниз і з жахом побачив, що між пальцями Янса Ліна розпливається величезна червона пляма. «Ти поранений?» – повільно сказав він, не вірячи своїм очам, а потім швидко повернувся. «Текс, швидко! Пакет першої допомоги!» «О, що я бачу! Ти турбуєшся про мене?» – сказав Єнс Лін. «Ти ж бачив щойно слугу, у якого...» Стріла пробила руку і навіть цьох не зморгнув. Ха, кажуть, що вікінги після битви зашивали свої рани голкою із звичайною ниткою, зробленою із жил. Чому б тобі не дати мені ниток? Слухай, заспокойся, Єнсе. Ти поранений, ми, ми подбаємо про тебе. Прожогом підбіг Текс із пакетом першої допомоги, оклав його на землю поруч із Єнсом і став на коліна біля нього. «Як це сталося?» – запитав він спокійним і незвичним м'яким голосом. «З писом», – сказав Єнс Лін. «Дуже швидко, я навіть нічого не зрозумів. Я стояв між індіанцем і човнами. Він через загальну паніку злякався». Я підняв руки, аби заспокоїти його, поговорити із ним, але тут відчув біль у животі. Він побіг і зник. «Дай на мені оглянути рану. Я надивився на таке у новій гвінеї». «Так», – сказав він, – «багнетне поранення». Так зговорив спокійно зі знанням справи. І коли він потягнув Єнса за руки, вони раптом ослабли і безпорадно обвисли. Швидким рухом ножа Текс розрізав скривавлений одяг. «Ну, непогано», – сказав він, оглянувши рану. «Чисто проникаюче поранення у живіт, нижче шлунку і, здається, не настільки глибоке, аби зачепити щось іще. Але необхідна госпіталізація. Там вони зашиють дірку» покладуть всередину відповідний черевний дренаж і напхають тебе антибіотиками. Але якщо спробуєш вилікувати таке поранення в польових умовах, за декілька днів загнешся від перитоніту. Ха, «Ти біса відвертий», – сказав Єнслін та все ж таки посміхнувся. «Як завжди», – відповів Текс, дістаючи дозу морфію та відламуючи головку. Коли людина знає, що із нею відбувається, вона не скаржиться на лікування. І їй легше, і іншим простіше. Тренованою рукою він встромив вістря шприця під шкіру Єнса. А ти впевнений, що медсестра не зможе вилікувати мене просто тут. Розумієш, мені б не хотілося повертатися. Слабким голосом благально заговорив Єнслін до текса хоча очі його дивилися на барні. «Так, спокійно. Платня цілком плюс преміальні», – підбадьорив його барні. «І окрема оплачена палата у лікарні. Тобі ні про що не доведеться турбуватися». «Мене не турбують гроші, містер Гендріксон. Вам важко це зрозуміти, але окрім долара у світі існує іще багато чого». «Для мене важливо те, що я тут дізнаюся. Одна сторінка моїх записів цінніша за усі котушки вашого целулоїдного чудовиська разом узяті». Барні посміхнувся і зробив спробу змінити тему розмови. «Ви помиляєтеся, докторе. Наші плівки більше не роблять із целулоїду. Налагоджено виробництво безпечної плівки, яка не горить». Текст тим часом присипав ранку сульфопорошком і міцно забинтував. «Ви повинні попрохати лікаря, аби він переїхав сюди!» – сказав Лінни, спокійно зиркаючи на барні. «Запитайте, що він думає щодо мого від'їзду. Якщо я поїду, то… то фільму кінець. Я вже ніколи не повернуся назад. Ніколи!» Сповнений пристрасного бажання усе це запам'ятати, він окинув поглядом затоку, будинки і людей. так зловив погляд Барні і похитав головою та махнув в бік табору знімальної групи. — Піду, приведу сюди вантажівку і скажу пропу, аби він готував свою машину. Нехай хтось перев'яже руку тому вікінгу і дасть йому пляшечку із пенициліновими таблетками. «Привези з собою медсестру», – сказав Барні. «Я почекаю тут. Побуду із Єнсом». Коли Текс пішов, Єнслін поклав долоню на руку Барні. «Мені хотілося б розповісти тобі про те, що випадково вдалося виявити. Я почув, як один із людей Отара – Розмовляючи з ним про репітер компаса, встановлений на кораблі, назвав його по-своєму. Це це пролунало як Юса Снорта. І я був приголомшений у Ісландських сагах неодноразово згадується про навігаційний інструмент, який так і не вдалося розпізнати. І він називається у сагах Х'юса Снорта. «Ти розумієш, що це означає?» «Цілком можливо, що наші словари Пітер Компаса увійшло до їхньої мови саме як Хіуса Сморта. Якщо це так, то вплив, який ми справили, прибувши в одинадцяте століття, вже перевершує все, що можна було очікувати. Необхідно вивчити усі аспекти цього питання. Я... я не можу покинути все це зараз». «Ну, те, що ти кажеш, Єнс, дуже цікаво». Барні зиркнув в бік табору, але вантажівки ще не було видно. «Ти... ти повинен написати про це наукову статтю або щось на кшталт цього». «Дурень!» – вигукнув Єнс і скривився від болю у животі. «Повний без! Ти не маєш ані найменшого уявлення, про що я кажу!» «Адже для тебе часотрон – це цього лише хитромудрий винахід, який можна пристосувати для зйомок ідіотського фільму!» «Ей-ей, полегше із образами!» – попросив Барні, намагаючись зберігати самовладання і не дратувати пораненого. «Щось я не бачив, аби хтось рвався на допомогу професору Гюєту, поки ми не дали йому грошей. Якби не ця картина...» І ти все ще сидів би у своєму південно каліфорнійському університеті, втупившись носом у книги, і не знав би нічого про ті факти і обставини, які тепер вважаєш такими фашливими. Знаєш, я не хочу ганити твою роботу, але й ти не гань мою. Так же влаштований цей світ. Вчені винаходять щось для того, аби це використовувати. І навіть війни примушують вчених робити великі винаходи. Війни не оплачують фундаментальних досліджень, а саме тут і бувають справжні відкриття. І я, звісно, перепрошую, але війни стримують ворога, і ворожі бомби падають десь далеко, і тоді науковці мають змогу і час для тих самих фундаментальних досліджень. О, спритна відповідь. Але вона мене не влаштовує. Щоб ти не казав, але ваша подорож у часі використана для створення дешевої картини, і всі історичні відкриття будуть зроблені виключно випадково. Так то воно так, але не зовсім так, відказав Барні із зітханням полегшення, почувши шум вантажівки, яка наближалася. Адже ми не втручалися у твою дослідницьку роботу, ми радше їй допомагали. У тебе були абсолютно розв'язані руки. Створюючи цю картину, ми вклали гроші у часотрон, і він став тепер робочим капіталом. Із тими даними, які ти маєш, ти без жодних зусиль переконаєш будь-який науковий фонд вкласти гроші у створення нового часотрона, і вже тоді... Зможеш вести свої дослідження так, як тобі захочеться. А знаєш, я саме так і зроблю. Тільки не відразу, сказав Барній, здіймаючи палець, коли вантажівка зупинилася біля них. Ми хочемо користуватися нашим виключним правом на винахід професора ще десь роки-два, аби повернути усі капіталовкладення. Свісно, із гіркотою сказав Єнс стежачи за тим, які з вантажівки виймають ноші. «Прибув ток насамперед, а культура? Культура нехай йде до дідькової мами!» «Ну, такі правила гри», – погодився Барні, дивлячись, як ноші із філологом обережно кладуть у кузов вантажівки. «На жаль, ми не можемо зупинити цей світ і зійти, де захочемо». Тому доводиться вивчати його закони і жити у відповідності. Вантажівка обережно рушила, і Барні довго дивився їй вслід. Кінець сьомої частини Дякую, друзі, за те, що прослухали зі мною разом чергову частину чудового роману Гаррі Гаррісона «Сага про машину часу». Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше враження. Це дуже сприяє просуванню відео у YouTube. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості!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 У наступній частині Не спиняти ж цю розповідь Посередині